Tizedik fejezet Nem álom volt. Valamikor az éjszaka közepén felébredtem, és tudtam, ott vagyok Szilvia mellett. Csendesen lélegzett a karjaimban. Alig tudtam elhinni. Most még szebb volt, mint valaha. Megszerettem volna csókolni, de a szendergésében nem akartam zavarni. Ránéztem az órámra. Öt múlt. A hevenyészve összetákolt spalettán át láttam, hogy lassanként pirkad. Vissza kell mennem. Bár olyan csöndesen öltözködtem, ahogy csak tudtam, Szilvia hirtelen kinyitotta a szemét, felkönyökölt, és az új reggel rejtelmes puha fényeiben rámemelte a tekintetét. Egy darabig csak szótlanul nézett, aztán megszólalt. Nem. Mit nem? Nem mehetsz el, Matthew? Egész közel hajoltam hozzá. Azt akarod, hogy megtudják? Mit számít az? Az arcomon úgy is látják majd. <gül> Bizony, mosolyodtam el. Az én arcomon is látod? Bólintott. Úgyhogy maradhatsz? Nem akarom Gilliszt féltékenyét enni. Miközben kacagott, kitéptem magam a varázslatából, és kényszerítettem magam, hogy azt tegyem, amit helyesnek tartok. – Matthew? – Megálltam. – Ne aggódj, kedvesem! – suttogtam. – Hamarosan teljesen új fejezetet kezdünk. Később látjuk egymást. Gillis megrezzent, ahogy benyitottam a kaibánkba. Izgatottan a szemüvegéért nyúlt, de gyorsan szóltam neki. – Nyugi, Gillis! Még korám van. Csak kimentem egy kicsit sétálni. – Ja, igen, persze! – Mondta olyan hangon, amiből nem tudtam kideríteni, hogy sejte valamit. Egyébként ne aggódj, nem ébresztettél fel. Már egy ideje edzem magam, hogy ötkor ébredjek. A madarak miatt, tudod? Ha már úgy is fent vagy, volna kedved velem jönni? Megköszöntem a nagy lelküségét, és megígértem, hogy egyszer feltétlenül elmegyek. És bár nem mondtam igazán, hálás voltam neki. Amiért vagy nem veszi észre, mi folyik az óra előtt, vagy elég megértő ahhoz, hogy megjátsza a tudatlant. Bármi legyen is az igazság, reméltem, hogy ma reggel megpillantja a boldogság kék madarát. A következő két napban tovább folytattuk a titkolódzást. A viselkedésünkben úgy hittük, a csapattársaink nem vettek észre semmi változást, és örültünk, hogy békét hagynak nekünk. A harmadik nap reggelén aztán terepjáróval, François mindkettőnket elküldött egy betegeskedő törzsfőnökhöz. Ez a nemes lelkűség persze gyanút kelthetett volna bennem, hiszen miért is kellettünk ketten egy olyan vizsgálathoz, amelyet egy ember is könnyűszerrel elvégezhetett volna. Amikor visszatértünk, már várt ránk széles vigyorral az arcán. Közben lezajlott egy kis költöztetés, gyerekek. Mostantól kezdve mindketten a 11-es számú házikóban laktok, már ha nincs ellenetekre. Szilviával egymásra néztünk. Nincs, vágtam rá. Valahogy majd csak kibírjuk. Aztán hirtelen föleszméltem. De François, hiszen csak tíz kaiba van. Csak volt barátom. Mert hiszed vagy sem, még a cuccok is oda vannak már. Kicsiny telepünk legújabb építészeti gyöngyszemében. Az enyémek is? kérdezte Szilvia nevetős döbbenettel. Nem, úgy gondoltuk, azt jobb szeretnéd te magad csinálni. Már a rendelési idő után persze. Szóval az a lényeg, hogy a felszabadítási front néhány nálunk lábadozó harcosának elképesztően gyors keze van. Az alatt húzták fel az egészet, amíg ti távol voltatok. Hát úgy is nézett ki. Szerkezetét tekintve az építmény, a düledező bódé klasszikus megtestesülése volt, a telefonfülke egyszerű vonalvezetését a pízai Ferdetorony lágyandőlő architektúrájával ötvözve. De mit számít ez? A Kaibának felbecsülhetetlen előnyei voltak. A raktár túloldalán kapott helyet, külön a többiektől, és minden szerénységével együtt is, ami első otthonunk volt. Kéz a kézben álltunk Szilviával, s újonnan épült hajlékunkat néztük. – Örülsz? – kérdeztem. – elmosolyodott. – Mondtam, hogy tudni fogják. – Nagyon helyes. Legalább nem kell mindenkinek külön-külön elmondanunk. François már rég indult a műtő felé, de elmenőben még visszaszólt. Mindez persze nem jelenti azt, hogy akár csak egy percet is késhettek a délutáni rendelésről. Világos, ugye? Mondanom sem kell, az éjszakáink felejthetetlenek voltak, és nagyon boldognak éreztük magunkat. A könyörtelen nappali forróságban azonban nem feledkezhettünk meg arról, voltak éppen hol is vagyunk. A föld a végtelenségig kiszáradt, a jakaranda fa kihívóan dacos ibolyaszín virágain kívül, semmi nyoma sincsen növekedésnek, rügyfakadásnak, virágzásnak. A táj nyomasztóan sivár volt, amere a szemellát, monoton barnaság, némi alig kivehető vöröses árnyalattal. Az elmélkedés perceiben olykor azt képzeltem, hogy ezt a kíméletlen öldöklés a földelnyelte elnyelte vér teszi. A kórházunkból gyakorta hallottuk gépfegyverek kelepelését, Bajós hang volt, már csak azért is, mert ilyenkor mindig tudtuk, hamarosan sebesültek érkeznek. Természetesen soha nem kérdeztem meg tőlük, ki melyik oldalon áll, mi a politikai meggyőződése. Némelyik harcos olyan fiatal volt, hogy szerintem még ő maga sem tudta. Ez csak még nyilvánvalóbbá tette, milyen esztelen dolog a háború. Szilvia apja tényleg mozgásba tudta lendíteni a dolgokat. A Dahlak szigeteki olajfeltárásnál dolgozó helikoptereit átirányította a közeli Asmerába, s azok az ottani repülőtérről még az első hétvégén meghozták az ígér szállítmányt. Az udvaron szorongó betegek üdvri valgásban törtek ki, s táncba kezdtek az óriási, csodatevő acéldarazsak üdvözlésére. Mi úgy ünnepeltünk, hogy pótoltuk az elmaradt kezeléseket, műtéteket és a trahómában szenvedőknek, Davidnak fájdalom nem, doxiciklint adtunk. Munkánkat csak úgy tudtuk elviselni, hogy gyorsan dolgoztunk, így egyszerűen nem volt időnk arra, hogy elszörnyedjünk a sokféle rettenetes betegség láttán. Más dolog az, amikor az ember egy betegségnek csak az illusztrációját látja egy könyvben, és megint más, ha in vivo szembesül a szörnyű korral, egy más különben angyali kisgyermek megdöbbentően elcsúfított arcán. Leszámítva azt az időt, amikor dolgoztunk, szilviával minden szabad percünket együtt töltöttük. A többieket a napok gyötrő egyformasága nyilvánvalóan kimerítette, számunkra ugyanakkor ez a végtelen egyhangúság a vegy boldogság időszaka volt. Az elfogadhatatlan veszteségek azonban, amelyeket nap-nap után kénytelenek voltunk elszenvedni, egy idő után minket is megviseltek. Ha játszottam egy kicsit ném a zongorámon, oldódott a bánatom. Szilvia viszont, mivel nem volt hasonló lehetősége, csak úgy tudta enyhíteni fájdalmát, ha beszélt róla. De nem kellett ahhoz külön szólnia, hogy tudjam, vígasztalásra van szüksége, mindig megéreztem, ha kivételesen nehéz napja volt. Munka után hazajött, Belebújta a fürdőköpenyébe, és már sietett is ki a kezdetleges, szabad zuhany amelyből a napközbeni forróság miatt még késő délután is finom langyos víz folyt. Aztán bejött és leült mellém az ágyra. Ilyenkor én már lázasan futtattam az ujjaimat a térdemen keresztbe fektetett billentyűzeten. Abból, amit játszottam, ő persze egy hangot sem hallott. Így el kellett mondanom neki. Éppen melyik darabban nyugtatom magam? A holdfényszonáta utolsó tétele Beethoven-től. Bárki adta is neki ezt a hülye címet, ezt a részt biztos nem hallotta. Szenvedélyes vadzene. Valóságos forgószelet támaszta jó öreg Ludwig. Aztán testem minden erejével ismét belevetettem magam az örjöngő arpeggiókba és a robajló akkordokba. Fantasztikus művész vagy, mondta Silvia és belecsókolt a tarkómba. Lenyűgöző, milyen odaadással játszol. Aztán elmosolyodott. Néha szinte én is hallom a zenét. Miután befejeztem a darabot, mindig megbeszéltük, kivel mi történt aznap. Muszáj volt. Ez volt az egyetlen módja annak, hogy ne veszítsük el a józan eszünket. Szilviának hajlama volt arra, hogy önmagát okolja, ha egy betegét elvesztette. Egyik kora délután ikerszülést vezetett le, és mindkét csecsemő halva született. Szilvia kiméletlenül vádolta önmagát egész este. Minden meggyőző erőmre szükségem volt, hogy elfogadtassam vele, amit egyébként ő is pontosan tudott. Ebben az országban egyszerűen nem létezik terhes gondozás. Az is sokszor megesett, hogy a várandós asszonyok, akiknek mérföldeket kellett gyalogolniuk a kórházig, még azelőtt elvesztették gyermeküket, hogy elértek volna hozzánk. Szilvia egy percig csak szótlanul ült, majd azt csuttogta komor folytott hangon, gyűlölöm ezt a helyet. Ugyan már te is tudod, hogy ez nem igaz, mondtam és szorosan áttöleltem. Mivel az egyetlen villanyfényes pihenőhely az ebédlő volt, vacsora után mindannyian ott lebzseltünk, levelet írtunk, Rég nem aktuális napilapokat olvastunk, szakmabeli dolgokról beszélgettünk, és hát igen, dohányoztunk. Tényleg óriási nyomás nehezedett ránk, és néhányan ismét régi szokásaik rabjaivá váltak. A rövid hullámusávon majd minden este megpróbáltuk befogni a BBC világ Feszülten figyeltünk, különösen, ha az Etiópiától való elszakadásért küzdő eritreai lázadókról esett szó. Londonban sokkal többet tudnak arról, ami itt történt, szinte az orrunk előtt, mint mi. Voltak aztán olyanok is, akik nem szívesen diskuráltak a többiekkel. Gillis sem ereszkedett le hozzánk a madaraival, csak köztünk gubbasztott, magába vonultán, esetleg olvasott valamit. Pedig úgy láttam, nem igazán élvezi a saját társaságát. Megpróbáltam rávenni, hogy üljön közénk, de nem volt valami lelkes. Az ilyesmi mindig odáig fajul, hogy az ember a magánügyeiről meg az életéről beszél, jegyezte meg savanyúan. És az miért baj? Ezek érdekes dolgok. Már akinek? Nekem nincs mit mondanom. Velem soha nem történik semmi. Mint jó szamaritánus, nem hagyhattam annyiban. Egy-két részletet nyugodtan hozzá köldhetsz. A többiek is ezt teszik, hiddel. Nekem fantáziám sincs. Ezen a ponton feladtam. Szent azért nem vagyok. Amikor aztán már minden könyv körbejárt, és mindenki elolvasott mindent, nem lehetett mással elütni az időt, mint adomázással. Lassanként megismertük egymás életét, s mind azt a regényes vagy balszerencsés szerencsés körülményt, amely összehozott minket itt, az unalom eme oázisában. Szórakozásunk fő forrásává immár valóban a személyes sorsok elmesélése és meghallgatása vált. Végül is nem ért minket meglepetésként, hogy elsőként François nyílt meg. Hogy nős, azt már korábban is tudtuk, hiszen a bal kezén gyűrűt viselt. Arra, hogy e házasság ugyanakkor nem maga a mennyei harmónia, Madame Pölöttié teljes hiánya utalt. Még a reptéren sem volt ott, amikor elutaztunk. Az egyik este François vitát robbantott ki a házasságról azzal, hogy önmagát egy odavetett félmondattal, mint boldog házasságban élő embert jellemezte. Valóban, ez igaz, bukott ki belőle önkéntelenül. Valóban, Hiller, bólintott határozottan. Húsz éve vagyunk együtt, és három igen figyelemre méltó gyermekünk van. Mennyi időt töltesz velük? Az ilyesmit nem rőfre mérik, barátom. Tudom, persze, de ha pusztán abból indulunk ki, hogy milyen sokszor vagy külföldön, a rövid családi együttlétek nyilván fölöttébb intenzívek lehetnek. Moris Hermans ekkor feltette azt a kérdést, amelyre már régóta szerettük volna tudni a választ. Már ne haragudj, François, hogy ilyen nyíltan megkérdezem, de a feleségednek mi a jó ebben a dologban? Hát... Kezdte elgondolkodva, ahogy rágyújtott egy újabb cigarettára. Férjes asszonynak mondhatja magát úgy, hogy közben a férje nincs állandóan a lába alatt. Természetesen büszke a munkámra. Ő maga egyébként annak az irodának az igazgatója, amelyik a pénzt gyűjti a vállalkozásainkhoz. És nagyon jó anya. Ez nem jött be, gondoltam, de aztán mondott még valamit. A normandiai házunkban minden augusztusban emlékeztetjük magunkat arra, hogy a szex olyan, mint a jó pesgő. Ha kezdetben gyöngyözik, húsz év múlva csak még jobb lesz, és múló együttlétünket oly civilizált társalgással töltjük ki, hogy egy pillanatra még azt is elfelejtjük, már nem szeretjük egymást. Nem volt több kérdés. Ahogy telt múlt az idő, megszaporodtak az, amikor majd újra Párizsban leszek kezdetű mondatok. Időnként mindannyiunknak azokból az eszményekből kellett erőt és bátorságot merítenünk, amelyek a földi pokol bujraiba hoztak bennünket, mert egyre inkább Dante hősére emlékeztettünk, és ugyanakkor a reménnyel mégsem hagyhattunk fel. Odiszeán kezdetén Morris Hermans még a kedvünkben akart járni, és amikor zenélhetnékje támadt, kiült az ajtó elé, és ott fújta a szájharmonikáját. Az idő múlásával azonban nem elég, hogy előadásait fedett helyen kívánta megtartani, még a BBC adásaival is versenyre kelt. Még ezt is elviseltük volna valahogy. Azt már kevésbé, hogy a repertoárja mindössze két zeneműből állt, az egyik az ének az esőben, a másik az ótedrága Clementina volt. Többen a lincselés szükségességéről pusmogtak. Május elején azt mondta be az egyik este a rádió, hogy Aldo Móró volt olasz miniszterelnököt, baloldali terroristák meggyilkolták. Szilviát megrázta a hír. Nem csak azért, mert a szörnyütett drámai erővel juttatta eszébe az édesanyja tragikus halálát, hanem azért is, mert Móró az édesapja közeli barátja volt. Megpróbáltam megnyugtatni. Itt legalább biztonságban vagy az e féle dolgoktól. Megígértettem vele, hogy nem hallgatja meg újra a híreket. Végre valami előnyöd is származik abból, hogy itt vagy ezen az Isten háta mögötti helyen, a semmi közepén. A betegeink miatt amúgy is van elég aggódnivalónk. Bólintott és megszorította a kezem. Igazad van. Becsüljük meg ezeket a szép pillanatokat itt. Számomra szomorúak voltak-e szavak. Arra emlékeztettek, hogy idillikus együttlétünk nem tarthat örökké. Nagy néha vettem magamnak a bátorságot, és eltűnődtem a jövőn. Szomorú, komor képet láttam magam előtt. Elkerülhetetlen elválásunknak már csak a gondolata is elviselhetetlenül fájdalmas volt. Mégis minden józan megfontolás ellenére sokszor ábrándoztam arról, hogy feleségül veszem Szilviát. Az egyik este, mivel a bába asszony nem boldogult egyedül, császármetszéssel kellett világra segítenem egy farfekvéses kisbabát. Ahogy a takaróba bugyoláltam a kicsit, és óvatosan az édesanyja karjába tettem, hirtelen megjelent előttem egy picike arc, annak a gyermeknek az arca, aki szerelmünkből születhetne. Hamisíthatatlan, borzongató örömet éreztem. Múló pillanat volt. Nem tudtam elgondolni, a való világban miként élhetnénk együtt? Mert hát hihetem-e, hogy Szilvia majd velem jön Dérbörnbe, s ott gyógyítja a gyermekeket? Aligha. Vagy hogy én mennék Olaszországba? Ez sem túl valószínű. Nem igazán tudtam elképzelni, hogy tártkarokkal fogadna a milánói felső tízezer. Kezdtem azt hinni, pusztán játékszerei vagyunk a kegyetlen sorsnak, amely csak azért engedte, hogy egymásra találjunk, hogy utána még fájdalmasabb legyen a búcsú. E gondolataimat nem tudtam, nem is akartam eltitkolni Szilvia elől, aki őszintén megvallotta, hogy őt is nyomasztja az elvállás fenyegető réme. Hiszen olyan boldogok vagyunk, háborogtam. Miért ne lehetne ez most már mindig így? De hát miért is ne lehetne? Hirtelennyében nem tudtam, jól hallottam-e. Most minden olyan tökéletes, érvelt Szilvia. Miért nem maradhatnánk itt Afrikában? Annyi a munka, csak győzzük elvégezni. Komolyan beszél, Szilvia. Tényleg úgy gondolod, hogy minden mást fel tudnál adni? Az életben két dolog számít, Mettjú. A szerelem és a munka. És ez a kettő idekötengem. engem. Hát én nagyon boldog volnék, ha együtt lehetnék veled. De biztos vagy benne, hogy te is ezt akarod? Pontosan ez az, amit akarok. Akkor feleségül jössz hozzám? Erre három szóval felelhetek. Igen, igen, és még egyszer igen. Fekete szeme felragyogott. A nyakamba ugrott. Gyerünk, keressünk egy papot. Jó ötlet. Végül is mindegy, hogy a házasodunk össze. Csak már látnám. Vállaltam, hogy felhívom az asmerai római katolikus székes egyházat, és kérek egy időpontot. De mikorra? Minél hamarabb, annál jobb, felelte. Akkor hirtelen eszembe jutott valami. Te, csak nem vagy terhes? Nem, de most, hogy mondod, aztán már komolyabb hangon hozzátette. Tudod, hogy egész őszinte legyek, ha már így eldöntöttük, jobban örülnék, ha az apámmal már mint késztényt közölnénk. Nem tudom miért, megérzés. Tudtam, igaza van. Minél tovább várunk, annál valószínűbb lesz, hogy a hír eljut ehhez a rendkívüli hatalmú emberhez, aki, ha kell, képes egetföldet megmozgatni. Eritreát minden esetre könnyűszerrel. Csak hogy elszakítsa tőlem a lányát. Annélkül, hogy megindokoltuk volna, miért? Megkértük françois engedjen el minket asmerába. Egy kis szabadság úgyis régesedékes volt már. Hát persze, egyezett bele nagyvonalúan. Menjetek csak, de feltétlenül nézzetek be a nyála hotel hatodik emeletén az étterembe. Az asztalok amolyan kis sátorformán vannak elrendezve, az igény pedig egészen különleges. Két nappal később reggel hétkor el is indultunk Adi szumából, és jóval tizenkettő előtt már Eritre a fővárosának külső kerületeiben jártunk legalább 1500 méterrel magasabban, mint utunk kezdetén. Itt már egészen más volt a klíma. A perzselő nyarat magunk mögött hagytuk, és beléptünk a hűvösebb tavaszba. Amint beértünk a belvárosba, valóságos kulturális sokkért minket. A Sivár-Afrikai vadonban töltött hetek után, hirtelen, mintha Milánó valamelyik külvárosában találtuk volna magunkat. Nem ok nélkül volt ilyen érzésünk. A város építészeti sajátosságai a múlt század végét idézték, amikor is 1889-ben az olaszok megszállták a várost, s Asmerát tették meg afrikai gyarmataik székhelyévé. Asmera, a virágok erdeje, hű volt a nevéhez. Amerre néztünk, mindenütt Búgenvillia és Gyakaranda virított. Az utcák ragyogtak a tisztaságtól, s a járókelőket teraszos, nyitott kávéházak, meg igazi boltok, s nem vásározós szőnyegek hívogatták. Ütött-kopott terepjárónk azonban nem rít ki a környezetből, csak nem minden második járművet lóvontatott. Mi viszont nem város nézni jöttünk, így hát végighajtottunk a szabadság sugárúton, és leparkoltunk a hatalmas olaszos jellegű, katolikus székesegyház mellett, mely méltóság teljesen uralta a környezetét. Még volt néhány percünk, ezért bókláztunk kicsit a katedrális óriási belső tereiben, s megnéztük a gótikus remek műveknek álcázott, 20. századi festett üvegablakokat. Figyelmemet hirtelen valami más ragadta meg. Végre hódolhattam hetek óta elfojtott szenvedélyemnek, s anélkül, hogy bárkitől is engedélyt kértem volna, már húztam is ki a székesegyház orgonájának regisztereit. Nem volt kérdés, mit játszam. Bach nagy gémolját. Az első akkordok még épp csak félúton szálltak az ég felé, amikor egy öblös hang túlharsogta a hatalmasan áradó zenét. Szabad kérdeznem ki maga? Hogy újra játszhatta oly féktelen jó kedvem támadt, hogy a válaszom talán egy kissé tiszteletlenre sikeredett. Ez idő szerint semmi egyéb, mint Johann Sebastian Bach szerény szolgája. Jifter érseki elnök úrral van találkozónk, nem tudja megmondani, hol találjuk? Megtalálták gyermekeim, felelte. Kisé korán jöttek, de hiszen nyilván a szerelem szárnyán. Hát persze, dörögte fellengzősen. Honfitársai többségéhez hasonlóan Monsignor Jifter is alacsony növésű volt, de az adiszum környéki környékén élő embereknél jóval zömökebb. Kopaszodott, kis tokát eresztett, és szorosan az arcához simuló drótkeretes szemüvege metsző intellektusról árulkodott. Egy ideig szúrós szemmel nézett, remélve, hogy veszem az adást, de végül kénytelen volt szólni. – Jól van, Mr. Hiller, legyen ennyi elég. Szíveskedjenek utánam jönni. Könyvekkel zsúfolt szobájában gőzölgő kávé várt minket. Már merre néztem, latin szövegek sorakoztak a polcokon. Parancsoljanak, mutatott a fekete frissítő felé. A cserjéket itt termeszti helyben néhány kapucínus szerzetes barát. Ez nagyon magas labda volt. Ó, hát akkor végre egyszer valódi kapucíner iszom? rám nézett merőn, majd valami mosolyfélét erőltetett az arcára. Hát gyermekeim maguk jó messze eljöttek otthonról. Itt találkoztak, Afrikában? Nem mondj, színyor. Három hónappal ezelőtt Párizsban, ahol az itteni munkánkra készítettek fel minket. Vagy úgy, dünnyögte a vikárius. Hiszen akkor nem túl hosszú ideje ismerik egymást, igaz? Csak képzelődtem volna, vagy tényleg gyanakvás érződött a hangján. Ha pusztán a napok vagy hónapok számát nézzük, feleltem mindkettőnk nevében, akkor valóban rövidnek tűnhet ez az idő. De kezdettől fogva együtt élünk, már úgy értem, éjjel-nappal együtt dolgozunk, így azért nagyon közel kerülhet egyik ember a másikhoz. Ó, hogy ne? ismerte el Monsignor Ifter. Nagyszerű munkájuk híre még hozzánk is eljutott, csak gratulálni tudok. Nos, akkor mivel kezdjük? Talán azzal öregem, gondoltam magamban, hogy egy kicsit barátságosabb hangon beszélsz velünk. Nincs olyan túljelentkezés nálad, hogy egy ilyen magamfajta bezörgető áttérését elszalaszthatnád. Hátradőlt a székében, két kezének ujjait egymáshoz szorította, és Szilviára nézett. A házasság nagyon komoly dolog, Delassandro kisasszony. Örök és megbonthatatlan kötelék. Szilvia a pillantásomat kereste. Az arc kifejezése elárulta, hogy egyre rosszabbul viselem ezt az atyáskodó modort. Aztán visszafordult vendéglátónk felé, és engesztelő hangon azt mondta. Igen, monszinyor, tisztában vagyunk vele. Azért jöttünk ide, hogy a vikárius úrra bízzuk magunkat. Fontos tudnia, hogy én a Szent Szentbertalan gimnáziumba jártam. Ez úgy tűnt, tetszik neki, és a válaszát már egyenesen Szilviához intézte. Úgy bizony. Ezzel meg mi a francot akart mondani? Szilvia most határozott lépésre szánta el magát. Akkor összead bennünket? Persze, persze, gyermekem. Milyen is az ideje? Egyházunk gyakorlata szerint azonban a jegyes párokat öt-hat beszélgetéssel készítjük fel a házasságra. Megfelel, ha havonta találkozunk? Egészen biztos nem voltam benne, de ezzel, mintha épp egy fél évvel tolta volna ki az esküvőnket. De, mint később kiderült, tévedtem. Ebben az esetben... jegyezte meg. Az egyik fél, mint tudjuk, nem katolikus. Aztán rám nézett. Jól értem, hogy hajlandó részt venni a katolikus vallásoktatáson? Igen. És én jól értem, hogy nem kell formálisan is áttérnem, ha úgy döntenék, hogy nem akarok? Igen, amennyiben beleegyezik, hogy a gyermekeit a mi egy igaz hitünk szerint neveli. A pillanat tört részéig nem válaszoltam semmit. Korábban már mondtam Szilviának, hogy felőlem akár katolikus iskolába is járathatjuk majd a gyermekeinket, de az nem tetszett, hogy ez az ember itt feltételeket szab nekem. Ettől még persze tudtam, hogy másként nem szabadulhatunk innen, csak ha megadom magam. Ezért tehát azt mondtam. Beleegyezem. Csodálatos. Az elmúlt fél órában még nem láttam ilyen lelkesnek. A maga iskolázottságával egészen biztos, hogy nem lesz többre szükség, mint további három hónap. Szépen vagyunk. Most már kilenc hónap halasztást hozott össze. Fásultam, bólintottam. Kitűnő? Feltornázta magát a székéből. – Ez a napszak akkor hát megfelelő nöknek? – Igen, monszinyor, felelte Szilvia udvariasan. Így egy nap alatt mindig meg tudjuk járni az utat. – Nagyszerű, ez igazán nagyszerű. No, lássuk csak! Belenyúlt, reverendája zsebébe, és elővette egy kis bőrkötéses naptárt. Akkurátusan lapozgatott egy darabig, majd megtette javaslatát. 24-ike jó lesz? Az még éppen három hét. Igen, válaszolt Szilvia helyettem is, s azzal megragadta a karomat, és már vonszólt is kifelé. Mi hallótávon kívül értünk, az csúgta. Lélegez, mélyeket, mettyú! Lassan hosszan mélyeket, Nyugi, mindjárt kiérünk az utcára. Ahhoz, hogy az autóhoz érjünk, ismét keresztül kellett mennünk a katedrális előcsarnokán, és csak most vettük észre a hátsó falon a bronz emléktáblát. 1922-ben helyezték el, és rajta azon két emberre emlékeztek tisztelettel, akik elsőként adományoztak jelentős összegeket a templom felépítésére. És a két kiváló férfiú nem volt más, mint Vincenzo D'Alessandro, a fama vállalat alapító elnöke és a jóbarát, aki oly hűségesen szolgált. Il Duce Benito Mussolini. Na, ez sok mindent megmagyaráz, jegyeztem meg szarkasztikusan. De tudtál erről? Ha tudtam volna, gondolod, hogy ide jövünk? És rám nézett azzal a gyönyörű szemével, és azt kérdezte gyengéden, még mindig feleségül akarsz venni? Hát persze, kedvesem. Bárhol, csak nem itt. Az olasz és az amerikai nagykövetségen egészen más tapasztalatokat szereztünk. Az előzékeny tisztviselők megígérték, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, és igyekeznek rábírni kormányaikat, hogy a lehető leghamarabb engedélyezzék a külföldi házasságkötést. Mindkét helyen azt mondták, két hét múlva bizonyosan megtarthatjuk az esküvőt. Bár számolnunk kellett a kockázattal, hogy csalódást okozunk François-nak, lemondtuk a helyfoglalásunkat a nyála hotelben, és mielőtt hazaindultunk, inkább a park kávézóba ugrottunk be egy csészekávéra. Mi áll a fejedben? kérdezte Szilvia. Gondolkodom feleltem. Miről? Arról vajon mennyi idő kell a pádnak ahhoz, hogy kicsináljon minket? megfogta a kezemet. Ne mondj ilyet! Minket most már nem választhat el semmi. Ebben csak ne légy olyan biztos. Ugyan már, gondolkozz józanul. Te is elmúltál 21, meg én is. Hogy állíthatna meg minket? Szilvia. Mondtam, és nem is igazán viccből. Az apádnak olyan kapcsolatai vannak, hogyha úgy akarja az első olasz űrexpedícióval egészen a marsig repítéged. téged. Már késő volt, mire hazaértünk, de olyan boldogok voltunk, hogy végre ismét a saját kuckónkban lehetünk, hogy hajnalig szeretkeztünk, és utána csak csendesen feküdtünk egymás karjaiban. – Nincs semmi jelentősége, mettyú – suttogta Szilvia. – Minek? – Mi már házasok vagyunk. – Szorosan magamhoz öleltem. – Tényleg nem számított semmi más.